Capitolul 4. Atacați. Merșel intră în care ușii trase în urma sa o acoperind cadrul ușii. Bună ziua! Luați loc, vă rog! A așteptat ca cei patru ofițeri să se așeze și ca Oarui să netezească colțurile hărții pe care o întinsese pe masă. Sub unica lampă din plafon, figurile arătau obosite și surmenate iar mișcările apatice. Dincolo de perdea care unduia încet, se auzea vocea severă a lui bac, doșenind pe unii din oamenii săi de la crmele de imersiune. În rest, în toată nava domnea o tăcere de plină. Motoarele băteau un ritm lent, doarece nu li se cerea decât o viteză de patru noduri și submarinul era parcă imobil sub apă. Marshall privi pe rând la fiecare din ofițerii săi, încercând să le gândurile, starea lor sufletească. 29 de zile Se aflau pe mare de 29 de zile și, după cum sau fizionomiile, fiecare din aceste 29 de zile lăsase urme adânci. A fost la început agitația plecării, la pilotajul Limei spre largul mării. A urmat tensiunea nervoasă a primei imersiuni, mai târziu mai ales, oribila necesitate de a abandona tragicului său destin, cargoul în agonie. Aceasta, cauzându-le un sentiment general, de frustrare și decepție. Se simțeau izolați de restul lumii, rupți de realitate. La cota periscopică, ca și la suprafață, au urmărit continuu semnalele lansate de aliați, de surse inamice sau neutre. Nu interesa niciunul. Apeluri de ajutor de la nave comerciale în primește, instrucțiuni de la cartierul general german ca submarinele să vâneze departe în Atlantic, apoi mesaje trunchiate, Emise de nave de război și de avioane, toate se succedau aproape fără întrerupere. Pe măsură ce zilele treceau, merșel ajunsese să se întrebe dacă misiunea lor avea vreun sens. Poate că în altul comandament german își modificase planurile de aprovizionare a ubuturilor sau descoperiseră că un inamic se introdusese în sistemul lor. În ultima ipoteză, poate chiar că și căutau din vânător, devenind poate vânat. În interiorul submarinului, aerul era umed și înăcrit. Veșmintele mototorite se lipeau de trupuri, sporind atmosfera deprimantă, cauzată de nesiguranța așteptării îndelungate. Merșel își plecă privirea asupra hărții. U-192 se afla acum aproximativ la 200 de mile de sud de Bermude și la 1000 de mile la est de coasta Floridei. Cu o oră înainte, submarinul se ridicase la cota periscopică și a avusese ocazia să contemple un spectacol minunat. Acoperită de o ceață ușoară, marea era plată, verde pal, reflectând razele soarelui și aruncând în obiectivul periscopului milioane de diamante strălucitoare. Ce plăcut ar fi fost să iasă la suprafață și să profite de aerul proaspăt, înviorător, de care toți aveau atâta nevoie. De aproape trei zile se afla în imersiune, mereu în stare de veche în timp ce se apropiau de zona întâlnirilor. Era pentru a doua oară, căci prima lor tentativă, la vreo 200 de mile mai la sud, cu toate căutările atente, nu se soldase cu niciun rezultat. Au recepționat mesaje despre un puternic atac inamic, dat în sud împotriva unui convoi și Marshall presupusese că vaca de mulți, dacă nu se mai afla prin împrejurim, va veni acolo unde putea fi cel mai de folos, adică exact în zona în care și ei se găseau. Acum însă, nu mai era sigur de justețea raționamentului său. Am convocat această ședință pentru a vă pune la curent cu situația. Privi la degetele lui Gerard, care băteau darabana pe hartă. Și vă rog să-mi spuneți părerea voastră. De vreau, luă primul cuvântul. Mi se pare, săr că am ratat întâlnirea pe care o așteptam. Așeză vârful unui creion pe hartă, de cealaltă parte a Atlanticului. După informațiile ce deținem, o a doua vacă de mulți operează probabil pe aici, în largul portului Freetown. De ce nu mergem să o căutăm? N-ar fi bine să ne scapeam în două. Freetown, port la Atlantic. Astăzi, capitarea statului Sierra Leone din Africa Occidentală. Gerard replică imediat. Nu e așa de simplu. Suntem de o lună pe mare. Dacă traversăm Atlanticul și nu găsim nava cealaltă, Abia vom mai avea carăburanți ca să ne întoarcem acasă. În orice caz, este sigur că nu vom avea destul ca să ne reîntoarcem aici și să căutăm pe celălalt păcătos. Consulul surus amabil de vreo răspunse. Știu toate astea, secundule. Uiți că sunt ofițer cu navigația. Mer interveni. În orice caz, sunt de acord cu cele ce spui dumneata, secundule. Decât să alergăm după umbre de la o margine la alta Atlanticului, prefer să rămânem aici unde mai avem o șansă ca să dăm o lovitură. Rezemat până atunci de perete, Frenzel se aplecă și se sprijini cu ambele mâini de masă. Nu prea sunt de acord, săr cu imersiune prelungită. Trebuie urgent să aerisim nava și să reîncărcăm acumulatorii. Mai târziu, în caz de necazuri, vom avea nevoie să dispunem de întreaga noastră capacitate. Ridică privirea spre becul solitar din plafon. Am redus încălzirea, luminatul și ventilația, atât cât a fost posibil ca să nu exaspereze echipajul. Nu-mi cereți mai mult. S-a înțeles. Merșul se îndreptă de spate și căută să reflecteze cât mai adânc. Lui revenea să ia o decizie. Dar care? Dacă ar fi angajat în luptă directă cu inamicul, echipajul ar reacționa cu totul altfel. Dar își da seama că situația devenea intolerabilă chiar pentru vechii submariniști. O săptămână înainte au întâlnit o navă neutră și, pentru a întrerupe monotonia unei existențe prea calme, Marshall a ordonat simularea unui atac asupra ei. Era noaptea și-au prins inamicul în periscop. Se minunase de încrederea naivă a capitanului respectiv. Marele pavilion suedez, zugrăvit pe bordaj, era din belșug luminat, pe punți și prin hublourile cabinelor se vedea tot felul de lumini. Cum era posibil să fie atât de încrezător? În timp ce oamenii se îndeplinau în joacă gesturile unei lupte, merș i-a privit și toți i-au părut animați de un fel de bucurie sălbatică pe care și eu l-o împărtășea. Dacă ar fi ordonat lui Bax să lanseze torpile, era sigur că ar fi fost ascultat. În războiului, este dificil să te oprești a acționa în modul care a devenit o a doua natură. Astă seară vom ieși la suprafață, îi spuse lui Bach. Este singura perioadă când ne putem permite așa ceva. Pe aici sunt aproape sigur că nu întâlnim patruloare aliate. Dar ne aflăm în zona întâlnirilor inamice și vreau să evit orice risc. Nu ne vom arăta decât cât vom fi siguri că suntem în contact cu vaca de mulți. Dacă ieșim la suprafață în mijlocul unui cârd de ubuturi sau chiar sub nasul unui singur, ne va fi destul de greu să explicăm ce intenții avem. Am putea spune că ne-am rătăcit. Remarcă Warwick zâmbind. Marshall surâse. Cel puțin Warwick își păstra buna dispoziție. Își consulta ceasul. În curând va fi amiaza, oră când vaca de mulț își semnalează de obicei prezența printr-un mesaj discret. Destul de puternic ca să fie auzite de ubuturile care evoluează în împrejurimi, dar prea slab pentru a fi captat de puternicile stațiuni de radio goniometrice, de pe continentul american. Evident, numai dacă vaca de mulți se află efectiv în zonă și capitanul ei ar fi liniștit în privința propriei securități. Căci nu era o glumă să execuți croaziere în Atlantic cu o încărcătură egală cu o bombă uriașă. De vreo să adresă lui Warwick. Spunem sublocotenente, ești sigur că te poți descurca în codurile lor de semnale? Emițătoarele radio își îndeplinesc misiunea. Dar dumităle ți revine sarcina să interpretezi mesajele. Era aproape o acuzare, dar Warwick nu se tulbură. M-am verificat de mai multe ori, a răspunse el calm. Dacă nemții și-ar fi schimbat codurile, aș fi observat. A intervenit Gerald. Lasă-l în pace. În orice caz, nimeni dintre noi nu-l putem înlocui, așa că nu-l mai bate la cap. Merșele și încruntă sprâncenele. Dihonia dintre cei doi ofițeri persista. Se grăbi să intervină. Dacă noi toți ne facem datoria......" Brusc transmisă prin difuzor vocea lui Bac urmă discuția din care eu care se cam înfierbântase Comandantul la postul central!" Marshall se ridică, dădu-la o parte pe doadă la ușă și urmat de ceilalți, alergă spre postul central, singura încăpere de pe navă bine luminată. Ascultătoarele detectează ecouri slabe la 2-5-0, sir, anunță scurt bac. Imperturbabil, Marshall se apropie de operatorul aplecat plecat asupra aparatelor sale. Din nou de serviciu era Speak. Despre ce este vorba Speak. Interpelatul ridică din numeri, dar continua să privească atent cadranele. Ecouri foarte slabe, sir, provin de la o singură elice, un diesel. Bine, urmărește mai departe. Merchel căuta să nu lase să-i se vadă decepția. Nava semnalată nu putea fi un mare submarin ca vaca de mulți. În spate auzi pe Warwick spunând cu oarecare ezitare. Pune așa că e vorba de un ubut atins în cursul atacului asupra unui convoi. Caută un camarad care să-i dea ajutor. Auzindu-l, Merșel îi aruncă o privire rapidă, făcându-l pe tânăr să-și lase ochii în jos. Ce-ai spus?" Warwick îngheții în sec și se bălbâie stânjenit că toți din jur îl priveau. Credeam numai că... Dar Merșel îl întrerupse se punându-i o mână pe braț. Ești tânăr sub locotenente. Tânăr și fără experiență. Apoi continuă cu o voce mai puțin severă. Dar se prea poate să ai dreptate. Warwick se înroșii și își mișcă încurcat picioarele pe podeaua metalică. Adresându-se lui Buck, Merșel ordonă. Schimbați drumul ca să-l interceptăm și îi sunați alarma, după care tăcere absolută în toată nava. a un moment cu mâna pe Bac. Și toată lumea să nu uite. Dacă avem de a face cu un ubut avariat venit la întâlnire cu vaca de mulți, trebuie să acționăm repede, să nu-i lăsăm timp să-și alerteze camarazii prin radio. Pe vin ochii lui Bac. Trebuie, deci, ca atacul să fie perfect executat. Bac dădu din cap în semn de înțelegere. Un început de barbă îi îmblânzea conturul figurii. Am înțeles, sir. Drum 250, sir, anunță timonierul. Foarte bine, claxonul. Treziți din somnul greoi din cauza aerului îmbâxit, oamenii încă se precipitau spre posturile respective. Merșel simți că propria oboseală se risipea ca după un vis provocat de febră. Gerard raportă. Totul e gata pentru atac, sir. Marshall privi ceasul din postul central. 11.55. Ordonă. Imersiune la cota periscopică, secundule. Încet. Pe buzele lui Gerard se schița un în început de surs. fără îndoială, gândi Marshall. Ca și mine, își amintește de alte atacuri. Același episod, dar altă piesă apoi se la alături de puțul periscopului, căutând să ștăpânească propriile reacții, ritmul răsuflării, chiar bătăile inimii. 14 metri, sir. Ridicați periscopul! Nu prea repede! Aplecându-se, merșel, își sprijini frunta de garnitura de cauciuc a ocularului și îi lumina soarelui coborând spre el. Un vârtej de bule argintii, apoi strălucirea orbitoare a zilei, când obiectivul aparatului a ieșit la suprafață. Mențineți așa periscopul. Acum, încet, să nu ne grăbim. Gândi pentru sine Merșel. A rotit aparatul. Străbătând ceața, soarele strălucea peste o hulă lungă, părând a fi formată din lichid verde. A avut impresia că simte căldura razelor solare mângâindu-i obrajii și pe buze salinitatea aerului proaspăt. Ochi ochii mereu la o culoare, întrebă: Ce ați mai detectat? La fel ca mai înainte, Sir. Semnale foarte slabe. Vocea lui Spicer era calmă. Nu se simțea nici urmă de emoție. Lucru bun, gândi Mershell. Ridicați complet periscopul. Mershell se redresa pe măsură ce periscopul se înalța încet din locașul său. A aruncat o privire spre cer. Nu se aștepta la apariția vreunui avion. Era nevoie de ele în alte părți și coasta americană era departe. Totuși trebuiau să fie vigilenți. Nu era exclusă existența unui portavion în împrejurimi sau a unui hidroavion din escorta unui convoi. Manevrând aparatul pentru mărire maximă, Marshall dirijă obiectivul spre propria sa provă, încă sub apă. Pe suprafața mării era un nord des de ceață, făcând observarea imposibilă. Coborând periscopul. Merșelă abandona aparatul și-și trecu mâna peste bărbie. Era aspră ca glas papirul. Mărește viteza la șapte noduri, secundule. Dacă nu suntem atenți, ne scapă păcătosul. Periscopul coboră în lăcașul său cu un clinchet discret. Brusc, Warwick, cu un receptor la ureche, strigă tare ca și cum s-ar fi adresat unor surzi. Semnal radio, Sir! De la masa de atac, Bac strigă. Relevmentul pentru Dumnezeu! Conștient că nu fusese destul de prompt, oarui că-i răspunse. Aproape la fel cu al celuilalt vas. Scuzați-mă! Merșele mersen să consulte harta. Detectau zgomote provenind de la o singură elice a submarinului avariat, dar nimic de la vaca de mulți. Probabil că aceasta se afla drept înaintea lor, dincolo de ubutul avariat. Ordonă! Fiți gata! Amândouă mașinile pe drum înainte, coborâs la 20 de metri. Raționând cu grăstare, el continuă. Ne vom apropia cât mai mult posibil de prima navă, apoi ieșim la suprafață. Trebuie să mărim viteza, să ne apropiem cât mai mult. Vaca de mulți ar considera suspect un submarin german apărând pe neașteptate la suprafață. Ea ar șterge imediat lăsând pe avariat să se descurce cum o putea. În fața tabloului de control, franțele era absorbit în calcule și supoziții. În imersiune, chiar forțând viteza la maxim, submarinul lor avea nevoie de 15 minute ca să parcurgă două mile. Și câte nu se puteau întâmpla în 15 minute? 20 de metri, sir! Drum 250! Timonierul vorbise foarte calm. Ca și comandantul, poate că era bucuros că, în fine, aveau ceva de făcut. Merchel căuta să-și stăpânească nervii, cu mâinile sprijinite de marginea mesei hărților, privea cum secundele treceau pe ceasul din perete, unele după altele, formând minute. Oare secundele erau mai grăbite decât bătăile inimii sale? Distanța, anunță Spic, este probabil de circa șase de iar sir. E greu de precizat. Nava nu are decât un diesel și este, se pare, destul de paradită. Șase de și cam 3000. Merci gândi că dacă nu era aceață, l-ar fi putut vedea pe German. Dar pentru a-l ataca era încă prea departe. Nu trebuia să se ocupe prea mult de submarinul avariat, care abia își trăgea sufletul. Era destul de aproape. Cu o singură salvă îl putea da la fund, fără ca cei de la bord să dea seama ce se întâmplă. Dar, în primul rând, îl interesa vaca de mulți. Aceasta trebuia lovită cu o lovitură precisă, lansată exact. Dizelul navei avariate a stopat, sir. La naiba... Merșel mai aruncă o privire prin periscop, apoi reveni la hartă. Își imagina situația. Probabil că submarinul german observase vaca de mulți. Oamenii ei de veche, fără îndoară zdrobiți de obosală, zăriseră cu bucurie coca masivă a vacii de mulți și sperau că la bordul ei se și făceau pregătiri pentru ca să li se pompeze carburant. Li se vor da alimente, îmbrăcăminte curată și piese de schimb pe care mecanici specialiști aflați la bordul ei le vor monta acolo unde era nevoie. Poate că le va trimite și un medic pentru bolnavi și răniți. Aproape fără să-și dea seama, Marshall s auzi spunând. Atenție, ieșim la suprafață. Rămânem pe motoarele electrice, dar să fim pregătiți să trecem pe dizele, îndată ce vom fi observați. Dacă ratăm lovitura, nu vom mai avea o altă ocazie. Privi figurile acelor din jur, toate îndreptate spre el, atente și grave. Warwick, adună echipa de artileriști. Controlează ca toți să poartă căști și veste de salvare germane. Ordonă lui Churchill, care sta în picioare lângă masa de atac. Adum șapca nemțească. Merșul era sigur că toți l-au înțeles. Știau că, executat de foarte aproape, atacul va fi rapid și periculos. George se departă grăbit și merg și îl se adresă lui Gerard. Dacă se dau la noi când suntem la suprafață, intre în imersiune Bob și cât mai adânc. Uită de oamenii surprinși pe punte. Nu încerca să-i salvezi. Scufundă-te cât poți de repede. Am înțeles, sir. Aprobă Gerard cu gravitate. Și nu va mai fi cazul să te ocupi de alte întâlniri cu vaci de mulți. Dacă ratăm ocazia de acum, vom fi hăituiți de toate ubuturile aflate de aici până la pasul cale. Apoi merșelă și-a târnă de gât, luă de la Churchill șapca albă și-și vârful arătătorului peste emblema decolorată de soare. Un vultur cu svastica gheare. Gata? Gata, sir!" Aruncând o privire asupra postului central, Gerard continuă. Așa cum ați ordonat! Atac la suprafață cu șase tuburi la înstorpile! Acțiune de artilerie numai în ultimă instanță!" Ridicând capul. Doamne!" Grea meserie ne-am ales. Atenția lui Marshall i-a fost atrasă de un zgomot de pași venit de sub turelă. Era Warwick cu echipa lui de artileriști. Unii din ei rădeau copilărește când își puneau în cap căștile nemțești și îmbrăcau vestele de salvare oranj, așa cum purtau oamenii de pe punțile ubuturilor. Niciun detaliu nu trebuia neglijat. Niciodată Warwick nu-i părus atât de tânăr și multe depindeau de sângele rece și priceperea lui. Calm, merg și ordonă. Pregătiți tunul, îndată ce ieșim la suprafață. Oamenii se stă pe lângă el fără să se arate că sunt preocupați de ceva, dar gata să intervine la nevoie. Ridicând vocea. Același lucru pentru cei de la mitraliere. Este normal ca un ubut ieșit la suprafață să fie pregătit pentru apărare, dar cu măsură. Toți priveau spre ei. Sudați acum într-o singură voință cu figurile bărboase încordate. Marshall continuă. Revenim din nou la cota periscopică. Puntea se ridica foarte încet, aerul comprimat pătrundea în balasturi. Îi trecu prin minte Browning. Ce-ar fi gândit despre toate astea, Buster, gură mare? 14 metri, sir! Își umezi buzele. În compartimentele submarinului, toți așteptau să înceapă acțiunea. Se stabilau devierile pentru fiecare torpilă. Toate se puneau la punct. Germanii perfecționaseră submarinele lor, adaptându-le pentru lansarea nevantai. În timp ce un submarin englez trebuia să schimbe de cap în momentul lansării fiecarei torpile, ubuturile erau prevăzute cu un dispozitiv special care le permitea ca fiecare lovitură să fie executată individual pe relevmente diferite, fără să fie nevoie să se modifice direcția navei. Poate că antrenamentul la care Bac își pusese oamenii va da roade. Ridicați periscopul! Merșel a așteptat numărând secundele, apoi se-a plecat asupra instrumentului și răsuflă ușurat. Dinamicul era acolo. 400 iarți distanță, sir! S-a auzit vocea calma lui Bac. Merșel înregistră minta la anunțul, dar nu răspunse. Observa ridicându-se prin ceața slabă, la submarinului german, parcă detașată de corpul navei sau de altă fundație. Era mai mică decât cea a submarinului lor și de un cenușiu murdar în lumina filtrată a soarelui. Cu obiectivul la putere de multiplicare maximă, se distingea rugina și depunerile de pe tablă. El lipsa o porțiune din parapet, semn că recent purtase o bătălie, jos periscopul, apoi se îndreptă spre scară. Deschideți capacul inferior. A urcat primele scări cu artileriștii grămată în urma lui, auzat scomotul respirațiilor lor în spațiul strâm al urcușului prin turelă. A apucat volanul capacului superior și a simțit o plaie de picături de apă pe încheieturile mâinilor. Cineva i a prins ferm în glesnele pentru a preveni orice întâmplare. Un comandant de submarin a fost propulsat afară prin tambuchi înainte ca presiunea să se elibereze. A observat pe o treaptă, la înălțimea glesnei, mâna lui Warwick, mică și albă, aproape ca de copil. Marshall a inspirat adânc și a ordonat cu voce tare. La suprafață! Aproape imediat a auzit parcă de parte, jos, ordinul repetat de Gerald. Încordat, Marshall a învârtit volanul greu. Când s-a deschis capacul, a simțit pe figură o proșcătură de apă înghețată. Ajunse pe punte. Grătarul acesteia tocmai ieșise din apa care încă se mai scurgea gălgând prin drenaje. Cu cărmele orizontale la elevație maximă, corpul submarinului apărea în lumina soarelui. Mersel alergă la prova pasarelei. Din balasturi și tancuri ieșa clocotind apă în spume gata, lăsând să apară tunul și puntea, precum și sârma antiplasă, dincolo de care se vedea celălalt but avariat, cam la travers și foarte aproape. Prin binoclu, Merchel îi vedea pasarelea încă aburindă. Un ofițer își potrivea binoclul în direcția neașteptatei lor apariții. Merchel își imagina acele rapide secunde de panic ale germanilor, văzând că apare aproape de ei un submarin, apoi ușurarea când descopereau că era vorba de unul de-al lor. Un om de veche deschise capacul portavocilor. Gerard anunța. Primul obiectiv se află în vedere. Pare că se rotește în jurul său. Merchel continua să observe cu binoclul. Își reproșa că nu știu duse seama. Ubutul avariat se oprise nu numai pentru că aștepta ajutor, dar și din cauza că ultimul său, Diesel, refuzase să mai funcționeze. Plutea greu pe valurile de hulă, cu puntea la nivelul apei și sub pasarelă, se afla un grup de marinari. Îl auzi pe Warwick dând din artileriștilor, după care urmă un clinchet metalic. De cele două borduri ale pasarelei, servanții mitralierelor își pregăteau armele. La pupa pe punte, căutând să nu alunece pe tabla umedă, alți oameni pregăteau firlingul. Foarte încet, Merșel inspectă suprafața mării dintre cele două submarine. Nu se vedea nimic. Probabil că vaca de muls era invizibilă pentru butul avariat. Nici Merșel nu zărea. Spune șefului mecanic să treacă pe dizele, să înceapă încălcarea acumulatorilor și ventilarea navei. Frenzel se așteptase la asemenea ordine. Aproape imediat, dizelele își reluau ritmul tușind, în timp ce un curent de aer puternic era absorbit în interiorul navei prin tambuchiul deschis. Amândouă mașinile încet înainte. Între cele două nave, distanța se micșora rapid, dar Mercer voia să câștige timp. Nu dorea să atace înaintea apariției vacii de mulți. Zgomotul dizelelor îngreuna conversația cu submarinul avariat, împiedicându-l să-și dea seama de imperfecția germanei lor. Apoi lipsa de grabă contribuia la risipirea eventualelor bănuieli ale comandantului ubutului avariat în privința lor apariții. Peste marea spume gândă a trecut un semnal luminos. Subofițerul semnalizator Blight confirmă primirea cu lanterna sa, în timp ce alături de el operatorul radio traducea rapid. Cere denumirea navei noastre, sir. Răspunde Blight. Suntem u 1,92. Doamne, ce repede se apropiau! Ceata se risipise, gonită de o briză slabă, așa că acum rănile suferite de corpul submarinului avariat arătau clar că, foarte aproape de el, explodase o grenadă submarină. Apoi la adăugă. Cerei să-și declare și el identitatea. Merșel se sprijinea cu ambele mâini de balustradă. Aproape că-i morțau degetele. Știa că jos Gerald privea prin micul periscop de atac gata să intre în imersiune urgent în caz de pericol. Totul se juca în acel moment. O eroare de cod, un semnal de recunoaștere necorespunzător. Blight murmură. Răspund, sir. u 1,54. 5 4 Apoi începu să răsfească grăbitul mic anuar al submarinelor germane. Probabil denumirea adevărată. Nu este din banda păcătoșilor cu bază la Lorient. Au urmat alte semnale, încet și nesigure, căci U154 se balansa puternic sub picioarele celui ce transmitea. S-a auzit apoi vocea operatorului radio. Ne cer să-i luăm la remorcă, sir. Se balancează prea mult ca să... Operatorul n a terminat vorba, întrerupt de un om um de veghe care striga. Vaca de mult, sir! Chiar la proba babord!" Aproape în același moment, Gerard chema prin portavoce. Obiectiv în vedere, sir. Relevment! Roșu 1.5. Distanță 5 yards! Se apropie. La început, Marshall n-a văzut nimic. Înjura printre dinți conștient că pierdea un timp prețios ca să-și lentilele rentirele aburite ale binoclului. Când privi din nou, marele submarin de aprovizionare ieșea din ceață ca un imens monstru dintr-un coșmar. Nu se mâna cu buturile obișnuite. Părea mai curând o navă de suprafață nefinisată. Drace!" murmură Blight. Este un uriaș!" Mershel privi peste parapetul pasarelei. A plecat deasupra balustradei punții, Warwick își agita șapca germană în direcția ubutului avariat. Câțiva oameni din echipa lui gesticurau și ei salutând pe nemți ca și cum întâlneau vechi camarazi. Dar Mershel observă că marinarul brevetat Townsend, servant ochitor, rămăsese la locul lui în așteptare. Cu o mână pe volantul de bronz al tunului, cu cealaltă, ștergea ușor cu o cărpă vizorul telescopic. Gerard chemă din nou. Toate tuburile la storpile sunt gata, săr. Bine, vorbind încet, la adăugă. Dumneata vei conduce atacul din postul central. Suntem prea aproape ca să procedăm altfel. Dacă blestemații ăștia de nemți ne văd că umblăm la vizorii de pe pasarelă. Apoi tăcut. Jos auzea pe Gerard dând ordine și îi venea să coboare și el ca să ia comanda. În aparatul poreclit automatul se introduceau acum relevmentele și distanțele. Acestea erau prelucrate prin calcul și rezultatele transmise la prova la compartimentul torpilelor. Tuburile prova au fost deschise, sir. Ce să le răspund, sir? Întrebarea lui Blight l-a surprins pe Marshall. Aproape uitase cererea de ajutor a ubutului. Trebuia să răspundă. Orice altă manevră ar fi dat imediat de gândit submarinului de aprovizionare. spune că vom veni la babordul lor. Să trimită oameni cu parâme la prova. Fără să țină seama de clipirile lămpii de semnalizare, își lui Warwick, care acum se găsea chiar sub turelă. Sub locotenente, e rândul dumitale. Un, un om să se prefacă că vrea să lanseze o parămă. La un semn al lui Warwick, Kane apucă o parămă și început să o învârtească ca pe o bandulă andulă, parâmă subțire având la un capăt o pară de lemn, ce se aruncă la locul de acostare pentru a ușura manevrarea parâmei de legare, prinsă de celălalt capăt. Marshall încerca să-și concentreze gândurile. Vrea să uite ubutul avariat aflat foarte aproape, semnele amicale și apelurile echipajului de pe puntea acestuia. Să auzi vocea perfect calmă a lui Gerard. Acum distanța este 4500 iar, sir... Tuburile 1 până la 4 sunt gata de lansare. merge el își mușcă buza. Submarinul avariat s-afla acum la numai două cabluri distanță. Nu mai era cazul să întârzie. Dintr-un moment într-altul, nemții puteau observa că se petrece ceva anormal. Poate comandantul ubutului îl va interpela pe numele fostului capitan. Înjură în gând și, voiit, întoarse spatele inamicului. Ce putea să-i facă pe nemți să bănuiască ceva? simulase perfect întâlnirea cu un camarad. Cei de pe U-Boot erau desigur destul de preocupați de situația lor și sperau că acest submarin neprevăzut le putea aduce un ajutor binevenit. Marshall privea mitralierele sale rotindu-se pe trepieduri. Lungile benzi cu cartușe ieșeau ca o pereche de șerp prin tambuchiul deschis. Gerald chemă din nou. Imposibil să tragem asupra a submarinului avariat, sir. Explozia ne-ar lichida și pe noi. Mulțumesc, Bob. Tocmai mă gândeam și eu la acest lucru." Apoi s-adresă unui om de veche. Anunță pe tunari. Când voi da comanda, să deschidă imediat foca asupra ubutului variat. Dar umblă calm, nu alerga. Trebuie să părăm că suntem prieteni." Blai, ironic. Curat, prieten, sir." Sir," raporta al doilea om de veche, nemții au un megafon." Se pregătesc să ne vorbească când vom fi mai aproape. Am văzut și eu. Din nou, Marshall privi vaca de mulți. Se deplasa greoi ca o enormă dală de ciment rătăcită pe mare. Pe punte se agita o mici siluete, muștiucul de alamă al fortunului de aprovizionare cu combustibil scântea în soare. Marshall văzut că omul de ajungea aproape de tun și transmita lui Warwick mesajul, concomitent, o voce abia perceptibilă, dominată de murmurul dizelelor și șuieratul vântului peste cocă, ajunse la urechea lui Merșel. Întrebau ceva nemții de pe ubutul avariat. Fără a să se zorească, Merșel își scoase șapca și o agită deasupra capului și retlicul părucă prinde. Dar vocea omului de veche el cu pe Merșel să tresară. Sir, se vede pe mare fum la travers tribord. Merșel nu îndrăsnea să se întoarcă spre a privi. Probabil nemții încă nu zăriseră fumul mascat de turela submarinului său. se apleca asupra unei portavoci. Postul central? Aici comandantul. Se vede fum la travers tribord. Verificați cu periscopul mare. A urmat o așteptare exasperantă. Apoi s-a comunicat. Navă la orizont, sir. Mershel nu a căutat să mai identifice vocea. Probabil a unui matelot. Nu mai putea întârzia. A ordonat scurt. Atacați imediat! A urmat un moment de tăcere completă, ca și cum toți cei de jos fuseseră răzdrobiți de o forță invizibilă. Dar imediat, prin difuzoarele interfonului, au început să fie transmise ordinele date de bac echipei sale. Tubul 1, foc! Puntea a săltat ușor și Marshall s-a lovit cu pieptul de parapetul metalic al pasarelei. Urmărea cu gândul, torpila ieșind din tub. Tubul 2, foc! La prova, un matelot învârtea și el o pe deasupra capului, ca un cowboy de cinema, cu un ochi la pasarelă, parcă măsurând secundele ce se scurgeau lent. Tubul trei, foc! Încă un mic salt, ca un semn de înțelegere conspirativă. Merșel ordonă iarăși. Gata pentru ultima! Tubul patru, foc! După un moment de tăcere, vocea lui Bac. Toate torpilele au fost lansate, Sir! Conform planului, ultimele două rămase în tuburile Prova erau destinate ubutului avariat, dar acesta se găsea prea aproape. Îl puteau ajunge chiar cu aruncare de piatră. Un om de veghe anunță. Nava de la travers tribord se apropie, sir. Un singur coș, probabil un distrugător american. Merșel a confirmat primirea raportului cu un gest din cap. Nu-și lua ochii de la silueta încețoșată a submarinului de aprovizionare. Urmărea cu gândul cele patru torpile alergând pe sub apă cu viteză în jur de 45 de noduri, desfășurându-se nevantai. O salvă mortală. Sir, murmură Blight, mi se pare că l-am atins. În data detunat prima explozie, într-o clipită, Merciel a văzut partea dinaintea enormei coci desfăcându se în două, iar deasupra navei se ridica un glob de foc oranj, înconjurat de fum negru și dens, care se tot mărea. Prin văzduh zburau bucăți de metal tot mai mari. Mai strălucitoare și zgomotul era așa de intens, încât explozia celeilalte torpile abia s-a auzit. Pe lângă teribilul zgomot și groasnicul izbucnit, izbucnit, merșul înregistra în minte o întreagă succesiune de mărunte întâmplări, așa de rapid înlănțuite, încât i-au părut aproape simultane, durând cât o clipită. Sub pasarele, alergând spre pupa, un matelot și-a pierdut echilibrul din cauza șocului cocii după prima explozie. Cain abandona parâma pe care învârtise și strigau oamenilor să, să se pună la adăpost. Artileriștii se deplasau în jurul tunului ca niște roboți și împreună cu ei Warwick avea figura luminată de infernul incendiului, părând ca de aramă. Următoarele explozii au fost și mai groasnice și Merșel a simțit corpul propriului său submarin, zguduindu-se ca și cum s-ar fi lovit o epavă scufundată. Pe obutul avariat, stupefacția și groaza primei clipe s-a transformat într-o agitație nebună. Unii se precipitau către tunul de pe punte. Cu pistolul în mână, un ofițer tragea orbește pe deasupra scurte distanțe ce separa cele două submarine. Instinctiv, Merșel își băgă capul între umeri când ceva a ricoșat pe Turelă, îndepărtându-se cu un ca să cadă în mare. A fost un glonț sau o bucată de metal provenind de la submarinul de aprovizionare. Dar nu avea nicio importanță. A tras atenția servantului de mitralieră cel mai apropiat. Deschide focul mătură pe toți care se află pe punte. Mitrali era căni. Primele proiectile trasoare au trecut deasupra periscopelor germanului, dar următoarele au căzut pe punta lui, ridicând gerbe de scântei din oțelul cenușiu al navei. Marshall căută cu ochii vaca de mulți. Dispăruse pe cer, doar un or fum și pe mare, epavei și o pată de păcură marcau locul unde se scufundase pentru ultima oară. Ordonă. Înainte, cu toată viteza, cu ambele motoare. 10 grade la stânga. Urmărea manevrele tunarilor. Aducioța va alunga tunului deasupra balustradei, îndreptându-o asupra ubutului avariat care balansa pe hulă. Foc! Tunul a reculat și proiectilul a explodat mult dincolo de țintă, într-un nor de spumă și împroșcături de apă. Scurtează o sută! S-a auzit clinchetul închiderii culatei. Foc! Turela lui U-192 s-a scuturat puternic, căci, simultan, o gerbă înaltă de apă s-a ridicat aproape de flancul lui, la o jumătate de cablu. Mersel s-a întors brusc, știind ce avea să strige omul de veche. Distrugătorul a deschis foc asupra noastră, săr. Prin portavoce s-a auzit. Submarinul avariat încearcă să transmită ceva. Dar Mersel nu a mai avut timp să reflecteze. Pe deasupra capului i-a șuiurat un obuz care a explodat în mare la travers. Pasarela a fost viu-luminată. Întorcându-se repede, Merșel a văzut zburând în sândări suportul periscopului și antena radio a submarinului avariat. Era opera artileriștilor pluiuaruic. Din punta găurită ieșa fum. Câțiva mateloți fugeau fără rost spre Turelă. Era inutil. Fără motor, nava era neputincioasă, condamnată. Dar ascultau de instinctul de conservare și de lege a marinarilor de submarine. Luptă până la ultima secundă. Cu cele patru guri, Firlingul continua să scui pe cu furie proiectile, se cerând oamenii ca o mașină de tăiat spicele pe câmp. Rămas singur, ofițerul german își încărca pistolul, dar lovit și el se prăbuși. Un alt obuz a pătruns vâșiind într-un balast și printre strigătele de bucurie ale echipei lui Warwick și duduitul motoarelor, Mercel a auzit tunetul apei năvălind înăuntru. Se forța să-și mențină calmul. Chemă mai întâi postul central. S-a terminat. Opriți ambele disele. Apoi cu mâinile în chip de pâlnie la gură strigă spre tunari. Asigurați tunul și toată lumea jos. S-a auzit vocea lui Gerard, răsunând puternic în tăcerea brusc intervenită. Oprit amândouă mașinile, pornim motoarele electrice. Zăpăciți, răsuflând ca după o cursă de alergare, oamenii de pe punte se înghesiua prin tambuchi, ducând cu ei mitraliere cu țevi încă fume gânde. Merchel și un om de veghe au rămas singuri. Observau distrugătorul american venind la atac, cu prova aproape în întregime ascunsă de valul înalt provocat de etravă. Fără îndoială, comandantul respectiv își închipuia a surprins două submarine germane, atacând și scufundând o navă neidentificată. Cu un singur proiectil, distrugătorul ar fi adăugat încă un trofeu la palmaresul victimelor. Marshall ordonă omului de veghe să coboare și așteptă până ce acesta dispărut. Un obuz îi trecu pe deasupra capului foarte jos. Unda de șoc îl lovi ca un braț de om. Se-a plecat asupra portavocii. Urgent, imersiune! 90 metri! Probabil vom fi atacați! Imersiune! Închise capacul portavocii și aruncă o ultimă privire la travers. Ubutul avariat aproape dispăruse. Doar prova a mai rămas afară din apă, ieșind ca o săgeată dintr-o clocotire de bule de aer și de păcură. Merșel se grăbi spre tambuchi. Simțea că treptat, Coca cobora. Se auzeau valurile nevălind peste punte și asaltând Turela. Conform ordinului, Gerard urgenta imersiunea. Închise deasupra capului capacul tambuchiului, roti volantul de etanșare și scara. Începea să simte mirosul din postul central, caracteristic pentru atmosfera închisă din timpul imersiunii. A închis și capacul inferior și auzi auzit vocea lui Gerard. Fiți gata înainte cu toată viteza! Apoi Gerard s-a lui Merșel. Executat, sir!" Cu mâna încă sprijinită de scară, găfăind, simțindu-se parcă golit de substanță, Merchel aprobă din cap, abia putând să adauge. Tocmai la timp!" 90 de metri, sir!" De la timonă, Stelki întrebă. Oare, sir, ce-ar fi devenit cei de pe submarinul avariat?" Merșel făcu un gest vag. Era peste măsură de obosit și deprimat. Două submarine și vreo 150 de oameni pieriți așa, într-o clipită. S-au zăut asupra bătăile ritmice ale elicelor distrugătorului, care probabil se pregătea să lanseze grenade. Cu puțin noroc, U-192 putea scăpa neatins dacă asticul distrugătorului repera epava submarinului scufundat. Dacă mai existau supraviețuitori, grenadele lansate de distrugător le vor veni repede de hack. Nu se vor mai chinui. Marshall înghiți în sec. Simțea un gust amar în gură. Spera ca Browning să fie mulțumit. Misiunea a fost îndeplinită. A explodat prima grenadă destul de departe cu un zgomot surd ca de tobă cu surdină. Asticul distrugătorului localizase submarinul scufundat. Își socotea și el misiunea îndeplinită. îl privind în jur. Oamenii își urechile, dar figurile erau aparent calme, inexpresive știu că deocamdată pentru ei pericolul trece